マンダーギーニコンレディンボワナリアンツュミミネイトワ Ananias Edgar バーダイヴィタイレウサマバイナキューバアメリカンユリオンゲゼカナメリカンニイアイリエクリピザキサセクフォティアイブリュパターワクルフニメティセステナモジャ katika vita hile ya Bay of Pigs. Kufatia, hatuwa hiyo ya kuzorota kwa diplomasia mataifa hayo ilipelekea kuongezeka kwa msuguano wa vita baridi, hasa mvutano baina ya Urusi na Marekani. Mvutano hii ilipelekea viongozo wajiu wa nchi hizo kuekeana vitishu na Urusi, kuyionya Marekani kuwacha kuthubutu kuivamia Cuba. Jambu hili ni milielezea hukunyuma, nilisema marazote Marekani. ili hofu kuchuchia mgogoro wawati na Cuba kwa kuofia kuibuka kwa vita baina marekani na urusi, lakini bada ya marekani kushindwa vita hile ya Bay of Pigs, ilipelekea marekani kujitafakari upia zidi ya uselama wake zidi ya Cuba, na hasa-hasa urusi yenyewe ambayo ndiyo ilikuwa kiranja mkua ujamaa duniani. Basibwana, marekani ikanza kujimarisha katika mungano wauna nato, Hii NATO ni mungano wa mataifa kibipari kujihami zili ya mataifa kijamaa. Hivyo marekani na NATO wakanza kujiandaa ili kuhizibiti urusi, maana walijua wakizibiti urusi watakoa mihizibiti Cuba. Bada ya urusi nao kujua hilo, nao wakanza kujizatiti ili kuhizibiti marekani. Ndiya urusi wakaunda umoja wawa waso parkt. Kufuatia hilo mungano huo wa Mashariki kwa kibindehecha uliayituwa wazo pagti ulianza kikaucha kichazaru la mwezi Februari mwakrafu yimia Tisstinambi na ilipofika mwezi April mwakrafu yimia Tisstinambi walifikiwa muzi wakuinje katika vita kamili ya kujihami didi yana to yumla yaskari ya lakini nne kutokanjimbalimbali zau moja wa kujihami wanachiza Mashariki. Walianza kusogea miapakani mwanzo, o kugiandana vita zidiomojia kujihama mwanzo magaribi aninato. Ilibofika ghost team wakrefuni maiti sasa tiniambia. Meli zake vita za Uruzizi kiozimebe basi karisaidi yala kimojia, pamojia na nyambisi zilizomebe basi la kalisia nukleari, zilitiya nanga kisua cha Cuba. Mwezi September, wakahuwa wakafuni maiti sasa tiniambia. Abraeus wa Uruzwi akatuhu, Nikita Cruzes. Hali wakikishia nchi wa shirika waki wa mashariki kuwa. Endapu wa sikari hata mmojo wa nato wangivuka mpaka na kuingia katika nchi zao. Basinaya ngejibu mwapigu kwa kuangamiza se mkubwe ya nchi amarekani, hususani majija New York na Miami. Kwani tayari nae, halikuwa mishaweka sila akali za nyuklia, mkabala na nchi amarekani. Inonekana kabisa kuwa sila hizo zilipeleko kwa siri katika nchi ya Cuba. Kwa hali wakikishia nchi wa shirika wa mashariki kuwa. Tamko hilo la Rais Nikita lilizuwa hali ya taaruki ndani ya nchi ya marekani. Araka sana idara ya ujasusi ya nchi hiyo CIA ilifanya upelelezo wa araka na kugundua kuwa ni kweli kambisa silaza nyuklia zenye uwezo kwa angamiza taifu la marekani. Zilikuwa hebo katika kisi wacha Cuba, mkabala na nchi ya marekani. Tare kuminambili oktober mwakarifunyumia tisa sienambili. Bungi la Marekani ililikutana la kwa pamoja, ilipitisha azimio la kuivamia ncha Cuba kwa haraka sana, Raisi John F. Kennedy sasa halikuwa kunyashindikizo kubwa sana, la kutangaza vita ambayo kwa hakika ingikuwa ndio vita kuya tatu ya dunia. Hakiliutubia taifa la Marekani usikuwa tare 16 Oktober, Raisi Kennedy ilisema kuwa, Kamwe ya taifa la Marekani halitoweza kuvumilia kitendo hicho cha kutisho usalama wake, Na haka sema kuwa jieshi la marekani ilitakuenda nchini Kyuba. Kuziondoa sila hizo kwa nguvu kwa sababu njia zote za amani zilikuwa zimishindikana. Tayari, jumla ya askari wapatao laki tatu pamoja na meli za kivita. Pamoja na ndege za kivita ziliwasili katika jijila Miami kujianda kuivamia ncha Kyuba. Meli kubwa kabise za kivita za marekani zilisogea karibu kabise na kisocha Kyuba. Tayari kuanza mashambolezi ya kuki teka kisowahi cho, magesha Cuba na urusi nayo yalijibu mapigo, wapokusogeza viko sivya katika fuweza kisowahi cho, mkabala na magesha Amerikani. Meliza kivita za urusi zikiwa zimbe basila kali kabisa zanyukria, zikiwa sasa zinakabiriana na kuwana na Meliza kiviches Amerikani. Tare ishiru na saba Oktoba mwa kifungimia tisa tishinambili, ni siku akukumbuka sana duniani. Sikuhiyo wizara ulinzi Amerikani ilitoa amri ikuandagezake zao za peleleze zake vita, kuingia katika anga ya Cuba. Ndege hizo zilikuwa na kaza kuangalia majeshia dui ya miji panga VP ilikuweza kukabidana na yao. Ndege hizo ziliweza kwenye kanuni arada za majeshia Urusi na madamu yao walianza kuzishambulia. Majeshia hayo ya Urusi yalifanikiwa kuanguisha ndege moja upeleleze majeshi Amerikani. Johni yesikuhie yataray ishiru na saba oktoba mwaka kufunime tisa tiniambia na kusababisha kifo cha skaru waje shule angalamekani, Lieutenant Rudolph Anderson, kifo cha rubani mdogo mnye umri wa miaka felacinanne, Lieutenant Rudolph Anderson kilimse kitiyesa sana rais John F Kennedy, asubuhi yataray ishiru na saba oktoba mwaka kufunime tisa tiniambia. ブラス・ケネディ・ a クウェンダ・ハディ・ユンバニコ・ファミリア・マレヘム・コトワ・サラムザ・ランビ・ランビ・カティカ・ハリア・コズ・オニシャ・サ a ナ、ブラス・ジョニー・フ・ケネディ・アリアンザ・クリア・バーディア・カムウォ a ナー・ムキュア・マレヘム・アキュア・ミア・カミタノ・ナム・ギネ・ m キ a ア・ミ m カミタトゥ・ Tarifa za kuangusho kwa ndegi ya kivita marekani ziline kwa kasi sana duniani. Na kila mtu alijua tayari sasa vita imianza. Jeshi ilawingereza usiku wa siku hiyo, ilituma kikosi maalumu cha makomando kwenye mstari wa mbele wa kivita huko mashariki ya ulaya. Usiku wa siku hiyo ya tarehe shurina saba oktoba, mwaka rafo njimia tisa stinambili, nyambiza kivita ya urusi B hamsina tisa. Kwa kivita ya urusi B hamsina tisa, Ikiwa emebeba sila akali za nyuklia, ikiwa chini kabisa ya bahari, pasipo kuwanekana na radar za majesha marekani, ilisogea karibu kabisa na pwanya Florida. Ili kuwanza mashambulizi enda po jeshi na marekani, ili ingia nzisha vita. Nyambizi hiyo iliongozo na Kapteni Savitski, pamoja na Adimiro Vazli Akipov. Ili ingia usiku huo karibu na Florida, ikiwa chini kabisa ya bahari, walianza kuhisi kufuatiliwa na nyambizi za jeshi na marekani. Wasilo kuwa kilijua, askari hawa wa Urusi ni kwamba. Nyambizi hizi za jeshi la marekani zilikuwa katika doria yake ya kawaida, na wala haikuwa kifuatilia nyambizi hiyo ya Urusi. Kwa kuwa walikuwa chini kabisa ya bahari, hawakuwa na mawasiliano yoyote na wenzao, kulinganisha na hali walikuwa miyacha kiubana hotho nyambizi hiyo, Captain Savisky. Halijua kabisa kwa sasa, vita tayari mishanza. Na kwa maagizo leo kwa mipewa ni kusubiria vita yanze na kushambulia pwani za Florida kwa makombora ya nyukria. Haraka sana, Captain Savisky alitua Amri ya kufiotu makombora ya nyukria kwa nyambizi za Amerikani na pia kunyefuku za Florida zilipu kwa kambi za jeshi na kituo cha kijeshi ya Amerikani kwa wakati huo. Ili kutekeleza Amri hiyo, ili hitajika idhini Ademiro Vasily Akipov. Vasily halikata kata kata kata kuachama kombora ya nyuklia kwa nyambizi za amrekani kisema kuwa Swalazito kama hilo linaitaji Amri na idhini kutoka Moskow na sio kwa yeyote yule Askari wote wakuni nyambizi hiyo walikuwa kipingana na Vasily mabishanonda ni nyambizi hiyo Yali wachukua sanzima na hatimayo wote wakakubali Amri ya Adimairo Vasily Ya kutopiga makombora ya nyuklia na haswa bada kuona nyambizi za amrekani Ziki ondoka bila kufanya shambuli zilolote kuao. Hakika kileguaki tena chaguo jasiri sana kwa vazili kuashawishuwe nzake wasi shambuli nyambezis Amerikani. Mana nda po nyambezis Amerikani zingwa au nana kuanza kuashambulia wowo basi ni zaidi kuwa nyambezishio ya Bingham sinatisa urusi ingetekete na watoto kwa mpondani yake wangu wowo. Wa wa. Nyambezishio ya Bingham sinatisa ili ondoka raka sana ni ohilo. Na kurudi ilipokuwa ngomea au katika pua niza kiswacha Cuba, usiku huo watarai shuru na saba Oktoba muakrufuni miatisa tishinambili, na vita hai kwa mimi simama. Tugaha po waurusi na Amerikani, wakanzama zungumzoya mania kuipepo shaduniya, kuingia kuniwezekana kutokia vita ya tatu ya dunia. なにおむしょ、わしもり zi、やべい、おふく。もんだじに、コンレディン、ボンアリアン、トゥ、ミミナイトア、アナニアス、エディガ、カティカ、ドニササ、ウォウンギ、ペンダ、スケリザ、コリコソマ、マナケ、コナウィザ、カロンコブ、ウォーワト、コファテリア、ジャボラココウ、ライシザイデコンジア、コスケリザ、コリココソマ、アリヒヨ、サ、バビシマ、カンメンギ、タ、シ Na hata mashirika ya umana binafsi kutumia garama kubwa kwenye uwandishi wa wasifu, yani profiles, au hata matangazo kwenji ya mandishi. Lakini cha kusikitisha, upata mrejisho kidogo sana. Hata kama posta au chapisho likionekana kuafikia watu wengi. Hii inasababisho na nini? Ni kwa sababu, wengi hua hao malizi kusoma mandiko. Zaidi sana, wanaishia aya ya kwanza, yani paragrafi ya kwanza au ya pili, na kisha kwenye. Kwenye lea na kazi zao. Nini kifanyike? Jibu niwekeza kwenye matangazo au makala za sauti na video. Kwanza inokuwa muda wa mtajawako pele, diraisi kuwa fikia wateja wengine na kuabeba diraisi zaidi. Lakini tatu utapata matokeo mazuri, hasa kama sauti na jumbe vinavutiya. Former Entertainment tunayoweza kazi hii. Tunatimu inayoweza kukuisha huri. Kukuandalia lakini pia kui simulia kazi yako na ikaleta matukio mazuri. Timuhiyo ikisi mamao na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu yao wengine tu ambao amethubutu kufanya kazi nasi na kupata mrefu yeshomzuri wakilewa na chofanya. Huduma zetu nutoenga nzuri wa makala za wasifo yaniprofile kwa watu binafsi outasi. Matangazo yeye biashara, makunga mano yeye dini balimbali, na yu mengi neyomengi. Laki nyepia, kutengeneza makala maalumu ya sherezoa, send off na mikutano balimbali. Tembeleam fumo wetu amitandaoni wa, wa udu makowateja, kupresheo da ya koleo, kupitia www.membership.formaentertainment.com. Au tupigie kupitia nambarasi muzi fuatazo, sifori sabatano tato, nane nane. シタタトゥ、サバセフォーリ。アウシフォーリ、シタタノティサ。ティシンナナネ、イシルナサバ、シティニナネ。フォマー、エンターテイメント。ラフオヨファション。